En una societat en crisi com la nostra, on cada vegada neixen menys nens, simplement perquè no hi ha calés per mantindre'ls, ens porta a una societat envellida, una societat on la gent gran té el seu màxim pes. Avui parlarem de la gent gran, i és que al carrer Coroleu de Sant Andreu hi ha un geriàtric, el qual, darrerament, se li estan caient tots els anells. Sembla, i avui ens ho confirmaran els veïns, que li queden pocs dies. Ara per ara, la Generalitat ha cancel·lat el concert econòmic previst per al proper 31 de desembre. És a dir, queden pràcticament eh, dos, menys de dos mesos per tal de saber si es eh, doncs, eh, resoldrà aquest tema o no. Això què vol dir? Doncs que manca de diners per portar a terme les activitats d'aquest centre. Hem pogut parlar amb Carme Bermúdez. Carme Bermúdez és una de les treballadores de la clínica Coroleu i ens ha dit que el tancament d'aquest centre és imminent ja que el 100% dels pacients venen derivats de la sanitat pública. S'ha creat una plataforma en defensa de la clínica Coroleu per reivindicar el paper social que des de sempre ha fet aquesta institució i la plataforma, des que es va saber del tancament, ha sortit cada setmana al carrer per dir la seva i oposar-se a aquest tancament. Si a la nostra societat no ens cuidem dels avis, anem a la bancarrota per dir-ho d'alguna manera. Avui tractarem aquest tema ja que els veïns també s'han sumat a aquest rebuig, el que suposaria la recta final de la clínica Coroleu. Parlarem amb l'Associació de Veïns de Sant Andreu Sud, amb el senyor Carles Marcadé. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la l'AFM. Això és tot un poble a qui et parla i acompanya, en Jordi Garcia,? passejat cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia Amb Jordi Garcia i també amb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 Uns titulars que, com us dèiem, doncs ens porten a parlar d'aquesta lluita que té Sant Andreu perquè no es tanqui la clínica Coruleu. Sí, crida l'atenció la presència de veïns, expacients i exusuaris en aquestes manifestacions que, malgrat no estan directament afectats pel cas, que no estiguin directament vinculats a aquesta clínica, segueixen emocionalment vinculats a la clínica Coruleu, centre sociosanitari concertat que fa 50 anys que ofereix els seus serveis d'atenció integral als avis de Sant Andreu i que té, sembla ser, els dies comptats des de que unes irregularitats administratives molt greus van portar la Generalitat a cancel·lar el concert econòmic a partir del 31 de desembre. Doncs aquesta data és la que s'està, en aquests moments, plantejant i posant sobre la taula. Doncs hem de dir també que TMB, és a dir, Transports Metropolitans, planeja estrenar dues línies de Redbus al gener.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 directament imitant el recorregut de l'autobús 74. També hem de l'Ajuntament ha invertit en aquest mandat 205 milions d'euros per construir 91 km de clavegaram. Sí, mig en broma i mig seriosament, els alcaldes o regidors solen admetre que les obres del clavegaram són poc agraïdes políticament, acostumen a ser cares, molestes i, sobretot, el seu resultat final no sol ser perceptible per a la població, que dona sentit a la sobirania popular i hem de dir també que aprofitant aquestes obres que es volen fer del Clagàbara, doncs, s'ha aixecat el que és la de la Sagrera i la Línia 9 per per doncs en aquestes obres de Clavagaram. Uh, també hem de continuar el nostre programa dient que comença el concurs de música acústica de Sant Andreu al Centre Garcilassó. Sí, el certamen arriba a la seva tretzena edició i està a punt de tancar-se la inscripció oberta a tot tipus de músiques, sempre i quan em, emprim instruments, acústics. Doncs avui parlarem amb els responsables del Centre Garcilaso perquè s'acaba el període d'inscripció al concurs de música acústica de Sant Andreu. També tenim altres coses a comentar-vos, com per exemple que demà es realitzarà la vuitena mostra d'entitats de la Sagrera. Sí, aquest dissabte 6 de novembre de 10 a 2 del migdia davant del Mercat Felip II, i a les 10 del matí, arribada de la, ja, de la geganta Sagrerina i del grup de percussió de Dracs i Diables de la Sagrera Sagresamba. Molt bé, doncs això ho trobareu demà eh, davant, marcat, davant del mèrcat de Felip II. Eh, també hem de comentar que avui comença la Tardor Solidària 2010.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 Ja sabeu que si voleu més informació de totes aquestes notícies que us estem oferint avui i al llarg de la setmana, doncs teniu la nostra pàgina web, que és www.rtv-m.com. Allà hi trobareu totes les notícies relacionades amb els nostres barris. Nosaltres ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit, perquè tenim moltes coses a comentar-vos. Fins ara. Són afenda, snits a la fresca, pot uns si llibres a cau d'orella. Com a gats era un arbre sols, passejant per l'herba. Tot semblava tan senzill, tan real i trut mirava el sol. Tu ets de color de Quan de temps faig ja d'aquests dissabtes anant al refugi per la ràdio dels teus pares aquelles mm. tardes amb el temps tranquil·lat i agafats totes les promeses eren tan reals que he treut mirar veus Sha la la la la la la la la la la la la la la la la la Have I got to spend soon again.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 Carles Mercader, que és el responsable de l'Associació de Veïns de Sant Andreu Sud. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Doncs avui volíem tractar aquest tema, no? El Sant Andreu ha sortit del carrer perquè no es tanqui la clínica Coroleu. Què és el que representa, això? Bé, el que, això el que representa és, evidentment, perdre un, un aclutament per, per al barri. Uh -huh. uh, després, tot i que es diu que es garanteix la... Evidentment, l'atenció la, als malalts i tal, eh, molta gent gran. Uh -huh. Però, bueno, si els treuen del barri no és res eh, el mateix, no? O sigui, encara que assistencialment sigui, estiguin ben atesos, uh -huh. o per les famílies, impostes que es poden falluar, no és res el mateix. Yeah. I després hi ha el tema dels treballadors, també, que, bueno, uh -huh. per culpa de, de com han portat l'empresa les coses es poden veure al carrer. Perquè això és la Generalitat, no? El que tanca la clínica? Eh, no? La Generalitat no tanca la clínica. Va. La Generalitat el que eh, a, la, a la Clínica Coroleu SL sí. és una empresa que mm -hmm. el concept del que tenen. Eh, això no vol dir que eh, ells com a, com a empresa, diguem-ne, privada, puguin uh -huh. continuar yeah. com havien funcionat uns doncs, anys, anys enrere. Uh -huh. o sí, sigui, el que els retiran és el, el concert que, que tenen. Un concert que està obert fins al 31 de desembre, no? El 31 de desembre és quan ja no entraria més diners. Sí, això és el que tinc, el que tinc entès. Mhm. Uh -huh. Val. Llavors, eh, explica'ns un, una mica, la plataforma en defensa de la clínica ha sortit al carrer amb, el, amb els veïns, amb els treballadors? Sí, aviam, aquesta plataforma l'han muntat doncs, el, els treballadors. Uh -huh. eh, penso que hi la societat, el consell d'empresa que és de la PGT. Eh, Bé, bueno, després, familiars de malalts i, bueno, uh -huh. i gent, no? Sí, en, Carrer, bueno, que és una situació d'experiència i d'una altra del que això tingui una, una continuïtat. Okay. Eh, amb, mm, nosaltres pensem que, independentment de, de les accions que hagi sí fet l'empresa i que, evidentment, tenen de tenir pues, les conseqüències que legalment hagi de tenir, mm. eh, el tema també s'ha de tractar com a, com a equipament de, de barri i com a guanars treballadors. Mm -hmm com a, a, a relacions laborals, no? Ah. I, llavors, aquí s'ha de buscar una, una sortida. Uh -huh. Perquè en aquesta zona no hi ha cap més geriàtric que es pugui cuidar d'aquesta gent gran, no? Aviam, com a sociosanitari, uh -huh. uh, el que ja és el que s'ha obert ara no fa massa els cotxeres de Borbó. Uh -huh. uh, això no vol dir que no, realment eh, ho desconec. Suposo que sí tenen la capacitat per des d'allà eh, gestionar-ho. Uh -huh. Però clar, uh, la persona que estigui allà i visqui uh, pues, a la zona de, de Sant Andreu, normalment són gent eh, gran, la, les seves famílies també són gent gran, no és el mateix eh, tenir un centre pues, al barri que haver de desplaçar a la, a la Quinta Punyeta, no? Uh -huh. yeah. I, bueno, I en general, o sigui, no únicament d'aquest tipus, sinó de, de residències eh, normals, diguem-ne, pues, evidentment falten. Perquè vosaltres sabeu... El que, que s'està dient és que hi ha hagut unes irregularitats, no? A l'hora de finançar aquesta clínica. Vosaltres sabeu alguna cosa al respecte o...? Bé, aviam, jo la, la informació que tinc, si no cap paper, evidentment, la informació que tinc és de, és de part dels, dels treballadors, uh -huh. eh, i bueno, algú van dir a, a la regidora, penso al... Uh -huh. no sé si va ser al consell de barri o, uh -huh. o al consell del districte, no, no ho sé. El que, el, que té, el que tinc entès és que han fet una doble facturació uh -huh. i que coses que eren de, uh, privades les, les han passat com a, com a públiques. Uh -huh. Es veu que això pujava com uns 40.000 euros. Uh -huh. uh, L'empresa es veu que ho ha, ho ha reconegut. Uh -huh. i eh, van inclús, han format els diners. Yeah. A veure, el que passa és que això, és jo, inicialment eh, van obrir un expedient administratiu uh -huh. i per part de l'Altat Salut, uh -huh. llavors quan vam veure realment el que era és veu que van enviar el tema a la Fiscalia. Yeah. Uh -huh. Llavors, aviam, si realment n'hi ha una doble facturació i, sí. i tal, o sigui, és un delicte. Uh -huh. No és una irregularitat administrativa. Uh -huh. uh... Per tant, s'haurien de prendre altres mesures? Home, eh, evidentment, no? O sigui, ja les, les mesures que, que dicti la justícia. És a dir, uh -huh. eh, si, si d'una cosa que s'està pagant en diners públics pues resulta que no no, no s'està facturant el que realment s'ha de, de facturar uh. eh, no és qualsevol cosa eh? yeah. uh -huh. també això posa una mica en qüestió el, el sistema perquè moltes vegades estem parlant de, de la sanitat pública i, uh -huh. tal, i al final resulta que totes les residències són sí. gestionades per una empresa uh -huh. al final no, no, no, no passen de ser una empresa uh -huh. llavors dependents d'aquesta empresa són doncs més d'una manera o més d'una altra, poden passar coses d'aquestes. Mm. Uh -huh. El que sí que està clar és que des de l'Associació de Veïns de Sant Andreu Sud heu donat el vostre recolzament a que aquesta clínica Corleu doncs, continuï oberta i s'han arribat a recollir doncs, unes 5.000 firmes. Sí, però a veure, les firmes les he estat recollint eh, els treballadors i tal, eh? o sigui, els treballadors i els familiars de, dels malalts. Uh -huh. I nosaltres, evident, evidentment, que els, que els recusem, o sigui, sigui com a clínica Coroleu com a, eh, no sé com s'hauria de dir això, és, no? Yeah. Uh -huh. És una situació, jo diria que és difícil de, de resoldre, uh -huh. o a mi se'm fa difícil, perquè evidentment l'edifici aquest serà, propietat doncs, de l'empresa clínica Coroleu USL, si sí. no ho té si algú altre té de portar aquesta gestió, doncs allò sí que seria que fessin... De, que penso que, d'altra banda, ho han començat a dir des de, des de la Generalitat, uh -huh. pues que mantinguessin els llocs de, de treball dels treballadors uh -huh. i que busquessin una sortida al barri. Uh -huh. I són temes diferents. Una cosa és uh, les conseqüències que, si és que la sala tenia, eh, perquè ja dic jo, veure, uh -huh. que ni, ni som jutges ni advocats, no hi ha cap, eh, cap apri oficial, eh? Eh, però si això té de tenir unes responsabilitats, doncs que tingui les responsabilitats que hagi de tenir l'empresa, però eh, el tema de, de l'atenció a la gent i dels llocs de treball i dels treballadors s'hauria de mirar de, de solucionar. Uh -huh. El que sí que a nosaltres ens ha arribat doncs, que els fons del Departament de Salut asseguren que els treballadors seran reco·locats i insisteixen a dir que aviat s'obrirà un concurs públic per veure de quina manera doncs, es soluciona aquest tema. No? Mm, sí, a mi arribat això també. bé. Mm, bé, això ara s'ha de... Mm. Sí. Hola? Bé, eh, em sembla que hem perdut la comunicació. Hola. Sí. Ah, doncs en les bases d'aquest concurs hi haurà una clàusula en el que es garantirà la subrogació del contracte dels treballadors assistencials. Tampoc els pacients es quedaran al carrer. Segons el que s'ha dit, donc l'u de gener el concurs estarà resolt i tant els pacients com els treballadors estaran al centre que el guanyi. Apunten. El que no poden confirmar és on serà aquest centre si serà a la clínica Coroleu, que és per la qual. Doncs estan lluitant tots els pacients i, i, i els treballadors o doncs es podria crear un altre centre, que és el que doncs tema precisament aquest tema, és el que té tranquils tant els treballadors com els pacients i familiars. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. En tot cas ara parlem de, de TMB perquè planeja estrenar dues línies de, de Redbus al, al mes de gener. oi?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 Molt bé, doncs aquesta notícia tinguem-la en compte que doncs, aquestes dues línies de Redbus que es posaran en marge al, al gener doncs, també passaran pel nostre, pels nostres barris. I a eh, nosaltres doncs, el que ens agradaria ara és parlar del concurs de música acústica de Sant Andreu que es realitzarà al centre Garcilasso. Ho farem d'aquí uns moments, ara fem una petita pausa, tornem tot seguit. Mai diguis, mai o mai, desengatxa de terra i puja't a l'espai. Vols que t'ensenyi a volar? Possa't al meu costat perquè des d'aquí dalt tot es veu més clar. De què te'ns poden anar a volar? Buscant el camí més llarg, per arribar més apte a casa. Oh! ulls són boles de cristall... que marquen el teu estat. Mai no ho mai o mai. Mai no ho diguis mai o mai. Mai. No no ho diguis mai o mai, mai. No ho diguis mai o mai. Mai diguis mai o mai, desenganxat de terra i pujat a l'espai. Vols que t'ensenyi a volar? mou d'aquest en aquest sofà, recorda aquell instant que vas esclatar. No esperis més temps que volar. Són papers mullats. No em porten prou masses paraules. Oh, oh, oh. I jo no puc seguir tocant. An pensant en fer-se un mai. Mai no tinguis mai. mai un mai. my umai oh mai no thing is my umai oh no thing is my umai oh que va més tard a casa. Oh, els ulls són boles de cristall que marquen el teu estar. del 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic en Xavi Ruiz que pertany a la Comissió, comissió d'Entitats de La Sagrera, hola molt bon dia Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis el que podrem veure demà eh, en aquesta vuitena mostra d'entitats de la Sagrera. Bé, eh, és, una, és un espai, és la, la mostra de les entitats de la Sagrera, brevi a les festes de la Sagrera. Llavors, és un espai on les entitats s'acosten al, als veïns i veïnes de, del barri i mostren una mica doncs, el el seu dia a dia, les seves activitats, etc. Però quantes entitats hi ha més o menys a la, a la Sagrera? Uh, aviam, entitats eh, n'hi ha un fotiment. Ara mateix tampoc tinc el número. Què serí és el número, uh -huh. número d'entitats que de moment participaran a la, a la mostra. Que estem amb 32 entitats. Bueno, 32 entitats és important, no? Perquè... Encara que hi ha d'altres, doncs, 32 entitats sortint al carrer, doncs es pot fer un mullader important, eh? Sí, tant, sí, sí, es, estem prou contents. És a dir, és una... A més, una activitat, és un acte que ha anat creixent al, al llarg dels anys, és a dir, que cada any se'ns se van afegint més, més entitats. A més, a, ara, aquesta vegada és tras, sí, trasllada de, de local, de lloc. Com? Aquesta vegada la mostra es trasllada de lloc, perquè l'any passat era davant dels jardins de... de sí, dels jardins de, de, de la Sagrera. Sí? sí, era aquí davant dels jardins d'ells. Ah, sí, és un de les... És un dels objectius de la mostra, també. Uh -huh. És a dir, la Sagrera és gran, uh -huh. eh, té diferents espais, i, per tant, si volem acostar-nos a tots els veïns de la Sagrera, la mostra s'ha d'anar movent. Uh -huh. eh, ha estat a diferents a diferents espais i així seguirà sent. És a dir, que demà hi haurà la possibilitat de gaudir de tot això. Em sembla que és a partir de les 10 del matí, no? A partir de les 10, sí senyor. I què, què es farà a partir de les 10? Bé, uh, aviam, entre els... A part dels estants de les diferents entitats, on cada entitat, doncs, pot ser que tingui alguna dinàmica per preparar una miqueta no? uh -huh. uh, tenim un escenari amb, amb també mostres de, de diferents grups i, i entitats no? comencem uh -huh. a, les, a les 10 amb l'arribada de, la, de la geganta, de la Sagrera uh -huh. amb, bueno, acompanyada de, de, del grup Sagresamba de percussió uh -huh. a les 10 quart actua el grup de, un grup de street dance aquí de, de Garcilaso uh -huh. després hi un altre grup de para para Uh, també passarem al doncs, bueno, grup de, de Capoira que també ens faran una, una petita exhibició i acabarem l'espai de l'escenari amb el Contri uh -huh. a, a més a més doncs ve l'Espleida Sagrera sí que té un, un stand de jocs i de, uh -huh. uh, I també la gran novetat sí. la participació de la, de la colla de Castellers a veure si ho dic bé, sí la colla jove de Barcelona Uh -huh. que és nou aquí a la, a la Sagrera i estem amb moltes ganes de rebre'ls i de que puguin fer doncs, un assaig obert. Uh -huh. O sigui que als castellers hi ha, hi ha castellers a, a la Sagrera, no? Hi ha castellers a la Sagrera, uh -huh. sí. Aviam, poc a poc, eh? vull dir que de moment no ens doncs, és una colla que s'han juntat, estan, uh -huh. tenen moltes ganes pel que sé, uh -huh i demà serà, doncs, un bon moment per, per veure'ls i per conèixer'ls. Ah, mira, doncs, una bona oportunitat. Uh, a més, hem de dir, doncs, que realitzarà la onzena fotografia col·lectiva de la Sagrera, com cada any. Sí. I també, doncs, dir que la Festa Major ja és a punt de tocar, no?, Sí, no, no, la festa major dona el tret de sortida de dijous vinent, uh -huh. l'acte d'inici de, de, de les festes, vull dir que és això, és la, és la prèvia això és com la concentració de les entitats abans de la, uh -huh. la festa major. Molt bé doncs esperem que vagi molt bé i que evidentment nosaltres també hi serem demà ja doncs, per fer la crònica pertinent, doncs per donar a conèixer també aquestes, aquestes activitats que es realitzaran a la Sagrera molt bé. D'acord, doncs, avi, moltíssimes gràcies. Vinga, que vagi bé. Ser... Vinga, fins un altre moment. Adéu, merci. Doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui i hem de parlar de que eh, aquesta tarda eh, doncs comença la Tardor Solidària 2010 a Sant Andreu. Doncs siga un any més. Sant en Andreu engega del 5 al 19 de novembre la Tardor Solidària. Es tracta d'un conjunt d'activitats diverses que, sota el lema La crisi, una oportunitat per la cooperació i la solidaritat, vol reflectir l'esforç conjunt de les entitats, les associacions i els equipaments del districte. La programació ens ofereix diversitat d'exposicions, de xerrades, danses, cinema, teatre, tallers i concursos al voltant d'aquesta temàtica per viure tots plegats una tardor molt més solidària. Molt bé, doncs nosaltres ara que farem una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornarem tot seguit amb d'altres informacions. Music Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs i sí, des del 91.6 de la EFM, a Radio Trinitat Vella, ara volem parlar amb en Jordi Funes, que és un dels responsables del Centre Garcilassó i un dels que organitza aquest concurs de música acústica de Sant Andreu, que precisament avui acaba el període d'inscripció. Hola, molt bon dia. Bon dia. Com ha, anat, com ha anat aquesta inscripció al concurs de música acústica de Sant Andreu? de moment força bé, força uh -huh. inscripcions i, bueno, sempre els músics i, a última hora tot, però força bé. Uh -huh. Somem cada any a tenir entre 60 i 70 propostes, uh -huh. entre les quals pues, fem la selecció de 36 uh -huh. i això, més o menys, molt bé. Perquè ara s'arriba a la tretzena edició, no? Tretzen anys ja endavant d'aquest concurs de música acústica. Tretzen anys ja. uh -huh. És llarg, però des de l'any 98 que funciona, no? Sí, al principi va començar des del districte i l'any següent ja ens vam apoderar entre cometes, des del centre que aquí l'has organitzat uh -huh. aquesta, bueno, aquest concurs que realment és molt interessant. I quins són el, els requisits no, per participar en aquest concurs de música acústica? El principal seria format acústic, l'única llicència que, per, que permeti és eh, un baix elèctric, ara no entendem que no tothom té un contrabaix a casa uh -huh. I, i piano, em sembla piano, que, que tampoc acostumem a tenir un piano de cua o de, de paret a casa uh -huh. el que vol dir que poden entrar, doncs en temes propis uh -huh. és el, que... Sí. Sí. el que vol dir que poden entrar qualsevol disciplina musical no? qualsevol música música feta amb arrels acústiques com estissatge flamenc, ah. o cantautor, jazz, contemporani, tot tipus de música. Mentre es pugui defensar en format acústic és l'únic requisit. I això, l'autoria que sigui creació pròpia. Doncs estem parlant d'un concurs, no? Sí. Mm, Què és el que és valo valora més en aquest concurs? Home... Uh per començar tenim un jurat que sempre es composa d'un músic un promotor musical i un periodista musical uh -huh. suposo que valoren molt la creació l'originalitat uh -huh. l'execució que... no sé. la qualitat no pot ser? També, sí. uh -huh. la veritat és que és un curs hi ha molts, molts músics de molt nivell que participen cada any uh -huh. això dir que a Barcelona hi ha un bon nivell musical això vol dir, doncs, que les inscripcions estan obertes fins avui mateix? avui, a les 12, tanquem la parada. O sí, queda res, eh, poques hores, no? Poques hores, sí, perquè ha de haver el procés de selecció de tota la gent i és també ferragós i llarg. Clar. Perquè tu saps quanta gent s'ha presentat fins ara? Fins ara no l'has contat però em penso que hi ha unes 60 i poques. Això vol dir que... Té pes, no?, això de ser la trencena edició. Jo crec que és un concurs bastant consolidat ja a nivell de Barcelona i, i potser comarques. Sempre ens arriben propostes de Sabadell, de Terrassa, de, inclús de Girona i de les Illes. Uh -huh. és, jo crec que és un concurs ja ben afarmat. Molt bé. Doncs el concurs hem de dir que tanca les seves portes avui i que es realitzarà el dia 19, 20 i 21 de novembre. les semifinals? Sí, les semifinals. Uh -huh. i el dissabte següent, el 27, la final. Sí, tot coincideix una mica amb, amb festes, no? Perquè vosaltres al centre de Cercilesos troba a la Sagrera sí. i això doncs, portarà a les semifinals i el dia 27 de novembre eh, comença també la festa major de Sant Andreu amb la qual cosa també eh, s'emmarca sí. aquest concurs dintre de les festes. Sempre coincidim uh -huh. a les festes de Sagrera i Sant Andreu. I de que gent que es presenti, quin, quins premis tindran? Mira, el primer premi són 1.050 euros, uh -huh. eh, el segon són 450, uh -huh. el tercer són 250 més eh, un xure SME 58, s'ha dit per l'esponsor, que és l'Àrgui Nardón, en aquest cas. Uh -huh. I després hi ha un quart premi que és, és molt, molt xulo, entre alguns momentes, és el premi del públic, Mm. la gent que vota el grup que més ha agradat que no té per coincidir amb els finalistes. De què també els premyeu? Sí, els premiem amb 25 hores de, de gravació a l'estudi del centre. Ah, mira. Doncs... A l'estudi d'enregistrament. Mm -hmm. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi, per haver-nos informat d'aquest concurs de música acústica de Sant Andreu. Molt bé. I que esperem que vagi molt bé, si més no, doncs que aprofitin aquestes hores que manquen per, per tancar el concurs, doncs per presentar-se, doncs quantes més formacions millor, no? Sí, doncs millor fer una bona facció. D'acord. Doncs moltíssimes gràcies. Adéu. Vinga, adéu, bon dia. D'acord, doncs ja, ja ho sabeu, el concurs de música acústica de Sant Andreu, el Centre Garcilaso, arriba a la seva 13 edició i tanca avui les seves portes per, doncs, ja tenir preparats el dia 19, 20 i 21, les semifinals, on es decidirà, doncs, qui guanya el, el concurs. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb d'altres informacions. Podríem parlar ara mateix de l'Ajuntament ha invertit en aquest mandat 205 milions d'euros per construir 91 quilòmetres de clavegaram. Sí, mitja en prova, seriosament. Alcaldes o regidors solen admetre que les obres del Clavagram són poc agraïdes políticament, acostumen a ser cares, molestes i, sobretot, el seu resultat final no, no sol ser perceptible per a la població que dóna sentit a la sobirania popular. Potser per això periòdicament convé passar revista la feina feta a les entranyes d'una urbe com Barcelona, que té gairebé 1.700 quilòmetres de xarxa soterrada, que poden arri arribar a englutir 100 hectòmetres cúbics d'aigua a l'any. Així, i aprofitant ahir aleshores del nou col·lector situat entre els, carrer, entre els carrers Vila i Vilà, i Carrera al Parri del Poble Sec, l'Ajuntament de Barcelona va explicar que només durant aquest mandat s'han dotat a terme 422 actuacions per millorar el clavegram de la ciutat. Doncs això vol dir que s'han fet 91 quilòmetres de xarxa amb una inversió global d'aquests diners que dèiem ara mateix, de 205 milions d'euros. També hem de dir que eh, darrerament s'està aprofitant la construcció de grans infraestructures, com seria la Línia 9 o l'Estació de la Sagrera, a eh, fer aquestes obres de clavegaram. Com diu la l'Edita, doncs, feina, fet, feina feta no té destor. I ara tornarem a fer una petita pausa, però molt ràpida, perquè tinguem ja la connexió amb els nostres companys d'esports que ens explicaran quins són els esports que es preparan per aquest cap de setmana. Això serà d'aquí a un moment. Fins ara. Sents fons del sol més fosc, si sents un bui dintre teu, si ja res no t'omple, si l'aire et molesta, si et sents morir, si et sents pitjor que un gos apalajat. Jo sé on hi ha un mar molt clar, la brisa suau, el cel molt blau, jo sé on hi ha un tros, un un tros, un tros de mar per tu. No estàs somiant, mai, mai estar No estàs somiant, mai, mai està. No estàs somiant, mai, mai està. Si res somriu, si res sorprèn, si res t'atrau, si res comou, si res no fa gràcia, si res no t'estranya, si t'has tocat, se t'has fumat, totes les teves mans. Jo sé on hi ha un mar molt clar, la brisa és suau, el cel molt blau, jo sé on hi ha un tros, un un tros de mar per tu. No estàs mai, mai més tard. No Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot pot. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara parlem amb els nostres companys d'esports. Tenim a l'altra banda del telèfonica de en Frederic Moriente. Hola, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs, explicans què és el que ens depara aquest cap de setmana Sant Andreu esportivament parlant. Doncs, a veure, tenim uns, tenim quantes animacions, quants partits aquest cap de setmana, sobretot comencem pel, pel partit d'Estrella, un a esportiva Sant Andreu-Mallorca, bé diumenge a les 12 del migdia a les Balears, al camp del Mallorca B i també l'antena de la Trinitat Vella mm -hmm. de fet el nostre mm -hmm. companyo Víctor González demà el matí sortirà cap a Mallorca per narrar-nos el partit des d'allà el Sant Andreu en cadena 5 partits seguits sense guanyar, porta quatre envers i una derrota i intentarà trencar aquesta mà ratxa i intentar trobar-se amb la victòria normalment mm -hmm. el, el joc de l'equip a l'estona es va bé i a vegades sembla que es desconnecta una mica, falta una mica de fluidesa i acabar de tancar els partits i marcar algun gol més per sentenciar per no acabar amb tants empats amb gols als últims minuts com va passar Gandia, Benidorm o Lleida. Sí, perquè darrerament no passem de l'empat, no? Exacte, en les últimes cinc jornades no, ja van quatre. De fet, això ha fet que l'Unió Esportiva de Sant Andreu caig a la tercera posició de la classificació, que no està gens malament, però clar, l'equip ens tenia acostumats a veure la val de tot. Uh -huh. Important per aquesta jornada és baixar Lluís Blanco, l'extrema esquer esquerra, l'ex d'Albadona, i també el porter José Miguel Morales. Té al menisc i s'anirà a fer unes anàxides per veure si se l'ha si d'operar o si pot aguantar encara. En cas d'operar-se'l pot ser una baixa llarga d'un parell o tres de mesos i pot ser l'hora del porter suplent d'Oliver que en moment està ocupant la banqueta, però que el van veure pretemporada i no va deixar mal sensacions i, per tant, pot ser que sigui l'hora del porter suplent de jugar. D'acord. També pel, el femení de Sant Andreu juga aquest diumenge a casa contra l'Evante les Planes després de començar a trobar-se amb un bon joc i amb els resultats de la temporada passada, perquè, per exemple, el cap de setmana passat va guanyar per 2 a 6 al Cornellà de Terri. Uh -huh. Baixant més, arribem a la tercera divisió, ens trobem amb la Montañesa, l'equip de Nou Barris, que continua com a líder en solitari de la classificació. Recordem que acaba de ascendir aquest any i manté la base, de, la base de la temporada passada i està líder de tercera divisió. Uh -huh. La Montañesa juga a la mateixa hora que al Sant Andreu, el diumenge a les 12, a casa, al municipal de Nou Barris, contra el Llagostera, que és setè a la classificació. Molt bé. També tenim bàsquet, l'associació esportiva Sant Andreu, que tenim el femení que juga a Barcelona, a la pista del Ipsi Otto, el líder de la categoria, demà dissabte a les 7 del vespre. Recordem que ve de guanyar la jornada passada a casa contra el Sagrada Família. El júnior, per la seva part, eh, després de la jornada passada, on va perdre per dos punts, fent una cistella a les franqueses, jugarà aquest diumenge a les 5 de la tarda a Arenys del Munt. Mhm. Uh -huh. I també tenim natació, recordem Waterpolo, el sí. Sant Andreu va sortir amb els tres primers punts de la temporada la jornada passada contra el Canoe, on guanyant per 13-12, a i jugarà demà dissabte a dos quarts de vuit a casa contra el Mataró. El Femení, per de ser a bandes, desplaça a Madrid a jugar contra el Concepción. I ara, també de natació, però no en Waterpolo, recordem, es jugar, estan disputant els campionats júnior a Suècia, sí. i el nadador del club natació Sant Andreu Alan Alancabello va guanyar a 100 i 400 metres d estils. I per la seva banda, l'altre navegador del grup de Sant Andreu, Víctor Boicochea, a la categoria de 400 lliures, va firmar la millor marca de Catalunya. Ah, mira, doncs un Andreuen que hagi firmat la millor marca de Catalunya doncs és una cosa que cal destacar, no? I tant. Uh -huh. D'acord, doncs si tens alguna cosa més a comentar. Doncs no, d'alguna manera això és tot. El programa ten, tenim per aquest cap de setmana futbol, bàsquet i waterpolo. De nhi 10, 10. Això vol dir que Sant Andreu està molt bé esportivament parlant. No? D'acord, doncs eh, aquest diumenge a partir de les 12 us podrem escoltar aquí en aquesta sintonia el partit de... que jugarà el Mallorca B contra el Sant Andreu. Exacte, aquí mateix serem, a partir de les dues del partit i una estona abans amb la prèvia per comentar les novetats, alineacions i la trajectòria dels dos equips. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Faradaric i tornem a connectar el setmana que ve. Exacte, que vagi Vé. molt bé. Molt bé, doncs que vagi molt bé. Adéu. Vinga, gràcies. Doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui, ens queda ja pràcticament uns 10 minuts i el que volem fer ara mateix és ficar-nos directament en el que és la nostra habitual agenda del cap de setmana. Començarem parlant d'un recital poètic que va a càrrec del grup Nadir, es realitza al centre cívic de la Sagrera La Barraca. Sí, en aquest centre cívic, el carrer Martí Molins, número 29, us ofereix avui a partir de les 8 del vespre un recital poètic a càrrec del grup Nadir. El grup Nadir és una entitat que té la seva seu al centre cívic de la Sagrera i es tracta d'un grup poètic i literari que ofereix una lectura avui de diversos poemes amb acompanyament de guitarra a càrrec de Joan Guerrero. L'entrada és totalment gratuïta. Ja sabeu que la majoria d'actes que us recomanem des d'aquí la seva entrada és gratuïta, o sigui que no us podeu queixar i assistiu a algú, almenys a... a... No teniu excusa. Exacte, almenys només assistiu a, a un dels actes nosaltres ja ens donem per satisfets perquè vol dir que hem fet bé la nostra feina. Ara ens n'anem cap al centre Garcilaso, no ens movem de la Sagrera, anem al cafè concert, es diu amb la música una altra banda 2010. Això mateix, al centre Garcilaso, al carrer Joan de Garay, número 116... Us ofereix avui, a partir de les 10 de la nit, un nou cafè-concert, amb el títol d'Amb la música a una altra banda, 2010. L'entrada, un altre cop, com tu deies, és totalment gratuïta per tothom. Molt bé, doncs de la Sagrera ens en anem cap al barri de Congrés Indians, allà hi ha un espectacle de titelles. L'espectacle es diu Cucodrulo, i va a càrrec de la Jarrazul, una entitat molt valorada a la Trinitat Vella perquè va néixer aquí. Així que ara anem cap al casal de barri Congrés Indians. Sí, el casal de barri Congrés, que està al carrer Manigua, número 25, us ofereix a partir de les 12 del migdia l'espectacle Cucodrulo, a càrrec de la Jarrazul. L'espectacle Cucodrulo es desenvolupa dins d'una aigua moll, on el cocodril domina i reparteix el territori. Amb el, seu, amb el seu poder es prorrogueix als animals i els impedeix de viure-hi tranquil·lament. L'únic animal que gosa d'enfrontar-se al temut cocodril és el més petit de tots, la cuca. Ella fa adonar als seus companys que és necessari escarmentar el cocodrulo per tal que canvi d'actitud i tot puguin, tots puguin compartir plegats a aquest aigua moll. Molt bé. L'entrada general és de 2,30 eh, euros, sí? l'entrada és gratuïta pels menors de 6 anys i hi ha un bonus de 3x5 eh, a 6,90 euros. El que sí que podem dir-vos és que aneu a veure aquest espectacle perquè hi ha diferents preus així que eh, no us els comentarem tots, però sí que podeu assistir-hi i que segurament doncs, tindreu algun preu ajustat a la vostra economia. Doncs anem a parlar ara d'un programa educatiu. Es diu Sant Andreu Contemporani. Es realitza a la factoria i eh, està, estarà en marxa fins al febrer del 2011. Ah, això mateix. I diferents artistes i col·lectius passaran per la factoria de Sant Andreu per explicar-nos per què fan servir la pintura, la fotografia, el grafiti, el vídeo, els objectes, les màquines... I ens convidaran a emprar aquests elements per parlar de nosaltres mateixos. El 6 de novembre, la Mireia Saladriga ens presenta l'exposició Art on no hi ha art. Des de Sant Andreu Contemporani volem aprovar l'art actual al públic infantil, juvenil i adult del districte de Sant Andreu i de la ciutat de, la ciutat de Barcelona. Amb aquesta finalitat i amb la participació dels artistes que es presenten cada any al concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablanques, el 2009 va néixer a la factoria de Sant Andreu. Es tracta d'un programa mensual de tallers adreçat a les escoles i a les famílies. I la Factoria de Sant Andreu convida cada mes a un artista a parlar del seu treball i a realitzar des després un taller pràctic on els nens i nenes s'acostin a l'art contemporani a part de l'experiència directa i l'aprenentatge en primera persona. Doncs és important saber quins dies podeu venir a la Factoria de Sant Andreu, que són el primer dimecres de cada mes per a grups escolars, el primer dissabte de cada mes per a públic familiar i dir que sempre és a les 12 del migdia. I ara ens n'anem cap a Can Fabra. Doncs sí, el Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix demà a partir de les 6 de la tarda i dins del cicle Lletra Petita per a aperitius musicals amb la guitarra a l'esquena a càrrec de Santi Ortiz. Està dirigida a una mainada d'un a quatre anys i es tracta d'una sèrie de, de sèrie de cançons de tots els temps i procedències i l'entrada aquest cop no és gratuïta, però bé, és de 3 euros i mig per sessió, no és gaire tampoc. Molt bé. Doncs ara nosaltres ens anem de Can Fabra, ens anem una mica més enllà eh, i trobem el Sant Andreu Teatre. Doncs la companyia Pep López presenta un llençol d'estels. Sí, una nit d'estiu, la Berta i el seu pare passegen per la platja amb la intenció de veure una pluja d'estels. Aquesta passejada esdevindrà un moment màgic ple de poesia i d'històries. Bé, és una, es tracta d'una oportunitat única per escoltar i, i cantar en un, en un ambient relaxat i divertit de la mà d'en Pep López. Aquest, espe aquest espectacle, en format de concert i dibuixos animats, ha estat guanyador del Premi Arc 2004, el millor espectacle familiar. Molt bé, doncs podreu gaudir d'aquest espectacle demà a dos quarts de sis de la tarda i diumenge a les dotze del migdia. El preu són de vuit euros i, doncs, això que sapigueu realitzar realitza aquesta, aquest espectacle, un llençol d'estels alçat. I d'alçat ens n'anem en a la nau Ivanov, d'una punt, punta a l'altra del, del districte de Sant Andreu. Ara anem a conèixer un espectacle que es diu Gorgones d'Àlex de Capo. Sí, a la nau Ivanov, al carrer Honduras, número 28, us ofereix aquest cap de setmana, fins diumenge, l'espectacle Gorgones d'Àlex Capo. L'espectacle serà avui i demà, com dèiem, a les 9 i quart i diumenge a les 7 quart. L'entrada general val 12 euros i pels amics de la 9 i 9, valdrà 10 euros. Doncs tornem al SAT perquè fa una representació de teatre que es diu Cautiberio Feliz a càrrec de la companyia Trio Teatro Banda. Sí, això al Sant Andreu Teatre, carrer Neopàtria, número 54... Us ofereix aquest cap de setmana, de divendres a diumenge, la representació de l'obra de teatre Cautiverio Feliz, a càrrec de la companyia Trio Teatro Banda. Molt bé, doncs un divertidíssim espectacle, teatre i música, que explica la història d'un capità espanyol que cau presoner dels indis maputxes durant la conquesta de Xile. I això es fa avui a les 9 de la nit, demà a les 2.15 de la nit i diumenge a les 2.15 de la tarda. La entrada general és de 16 euros i les poden comprar les entrades anticipadament a través del Cervi Caixa o una hora abans abans de l'espectacle, a les mateixes guixetes del SAT. Doncs no us queixareu de la quantitat d'actes, d'activitats que us estem comentant avui. Dos, dues activitats importants abans de continuar amb la nostra habitual agenda. Hem de dir que eh, tenim l'espectacle de la tardor solidària que comença avui amb tot un seguit d'actes i esdeveniments i també tenim demà a partir de les 10 del matí, tal com us hem anunciat abans, doncs el que és la mostra d'entitats de la Sagrera al mercat de Felip II. Molt bé. Doncs, eh, si voleu continuem mass explicant-vos eh, en en format d'apunt només ja al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 Doncs ja per anar tancant, dir-vos que hi ha una exposició sobre la Sagrera que ve, la Biblioteca Sagrera Marina Clotet, fins al 15 de novembre. Després, a la nou Iguanop, encara podeu gaudir de l'espectacle de la resclosa de Michael Azama Uh, doncs hi ha diferents horaris de dimecres a dissabte a les 9 i diumenge a les 7 de la tarda i últim, Memòries d'Àstia, càrrec de Cor i Bany una exposició a la nau Iguanop aquest cap de setmana molt bé, doncs nosaltres que marxem us deixem aquí, que passeu un bon cap de setmana a tothom, que us ho passeu molt bé i molt bona tarda, adeu